Che mandoka. Eh, indum. Sagna jako, Ez bata ez bestianik itzu <gülüyor> kan Charles Bidegenek hitz itxusiak, jententako eta ederak kabalentako. Leho berri bat Juanmari Tore aldai, egun kaia ohiko zuzendaiak elki behiteiku libri bat, Euskararen setioa urhentzeko, Junengia Jokin apalategien gana hartzainak mendialat duaz, hortzaz gain Euskal histegia nützidutien arrasturetaz, bestiak beste hitz eginen nteiku. Tima doka Hgitin Eguneko menuan waikohuntaan hedaviden beldura Gobernantzan gidaritzala gehiengoa bat agertzen den kasik aldikal bezala Jupiterren goberniake mesa handibatetak mitad sutian ministeritzen arteko ordezkai zientziako ingumenain aditu eta beresilai oso oso oso importante chapeleta bat. Gusiz jakuntsi hoien egin bejara Janhai eta laboantxa bilduko zutian lege proiektu baten jaikitzia, gu osagarien hunetan prefosta eta laboaien runetae balinimba. Mila pista omen agertudia eta haitai bat supermerkatietan edieiten dien Jaie Lantien koloezko marka baten ez artiia. Haiier esker isliak ojarditian ze kalte egin dezakeen gue osagariai. Koloe berdia Lukian Jakiak ez lesake nihulako ondoi txarik ekar aitzitik goriak aldiz bai, eta artekuek goriala hilan tago eta okera goliateke. Sistema ahuni izen bate emanik izan zaio. Nutri skor. Kirolak bez skorak dutian bezala jakieke bena uken lesen da ideia. Igan apilaen hamasortzian, La Republik deputatu den Olivier Veran de la Kuak proposomen haue karizian lege biltzartegialat bena komisio batek gibela eman zeion eta lautan hogei deputatun babesaekin berriz aurkestukua da hilabetehunen hunen undar Gaisak hola diela eta komunikabidiak kuintas hasidia eta ben esinegonaen berri emandie Eduard Philippe lehen ministro luce eta bizardunai. Izan France Televizion, TF1, M6, Kanal Plus, Ala Energi Bestiak Beste, denek ahobates diote nutriz hau calamitate bat dela. Ez pentsakueo xagariaen arenketaz haidiela, ez, ben komunikabideetaz haidia. Haien eranetan, zan haiaen unguiko publizitatia, merkatu huntako ehuneko hogeiaen heinekua da. Urte-zurte, 6 eta beroita hamar miliu euroko soz heina errepresentatzen omendu. Galce handia beraz litzateke komunikabideho jentako haiek diotenez. Gaizak argi izan ditian, planizalek diote galtzia ez litzatekila komunikabideen tako, baisiketa sinemaen Bat batian, sorkuntzaen txusten gazale sütxu haiek beitiote, pulbizitatiai esker, filma shortzaliak laguntzen dutiela eta giza horez, sektoreko ehuneta hoita hamarmila langilei lana segurtatzen diela. Balakigu login koxiak ez gaitzik egiten biznesai, eta azkenian nahiz eta filma hoietan njabuak izan, jateko zerbaite pü badia. les bigaix kisses kisses haurdun bestek espanchetan hik epanchu epanchu ocupu ocupu ondan le en ipat enbatez aipaturi noen bizies bizies zela berdin emaste semaste atsar atsakti eta herun aipatu nahi dut eh egdara seretunote enregistroare analitikren ditut mailarren aldetik goza batzu itsusi direla sun eta beste hizkuntza batean ez edo euskaltegiaren artean ere bai ta hor aipatuko dugu bez esperantzetan edo hori aburrate edo izi zaitia eta kabaletan eta eskabeletan ni biti e, e, e, ni Zera, ar, arritu nintzen, baina azken normala da, uh, laboralieta egiten zautaten, minzoziren, minzo da, emean zan, bi batez, akaso lehen txaduk. Bai, hoi lehen xa, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bainan emazte batez ez da egiten, lehen aldea da, eta aldiz, juten bai izklinikabatetat, midikoak erdara, zer genen du, akaso emazte hori zino primi paja. Ah, un, Eta primi par? Primi par, genetan, lembiziko aldiz, aurra e, izanendola, berazkazua. Zer da par hoi senta, ovipar ebeitea? Par da mundura ekerzia. Aude, gut, gut. Du parto espanol? E, parir. El parto erdizia gaita meti? Parto, ja, ja. Baina franxiñez bada parturiante. Zerra anizia gaiten. Eh. Bon, eta bat dute la parturianta, la salle de travaiz... ...le travaiz guk errederaz... ...nola da... Er, ermina ...herditzeko mina... ...ez maztia azten ah, eta ah, ah, kaletan ere bai... ...ba, le travaiz guk errederaz egiten daz... ...en travaiz da tripulare e xofritu ez... ...bao... dut aria... ...serzen... Eh, eta... ...serzen... ...herdi... Erdi. Er, erdi. erdi hemen ez ditake erran e, jendetan. Duk egiten dugu mundura ekarri, aurra ukan, edo da. Parke, nahi, egiten den, erditu du, eh? Bistanda, eta luk, e, kaletan ere, ez egiten erditu, egiten erdi. <coughs> du, erdi da. Orduan, dudarri gabe, hitzaharra hori da, erdi. Baina, gero, uh, dizagtea kambiatzen dela, ikeda, hemen, iparraldean ez dut egiten finaruak edo abilaruak direla, nahi izan duru diferentzia egin jendetan eta kaletan, eta erdi ez da erreiten. batzu badira, alere lotuak ermuga, kabaretan da erditzeko puntuan dela. Ba, ba, ba, ba. no. Guk beste padiak menauso frantsesa termania Termanie, oui oui, Termanie, Termanie, oui oh, oui. Oh, Baina oh, oh. egundan, todian le nexeten behia lo sztol scenari, ordi il était etor iten bait ikusten da edo hausten dela ere egiten dute eta jo urra egiten eta beaz tipia ez da urrun. Ba, uh -huh. Hor, oh, izbat ahipatu nahi dut, eh, aurra izbat. Baina, bestailean egiten, eta ume. Kutako itxusi ume eta erditu. Da, gala da. Ua isakzen nahi da. Eta, hor oh, bada alere, dauzabat, bezikipolita txamanduana, iztelietan ezta, kabaletan er, er nari dela, hori ere, ez duru egiten, jeneta genetan itxusi eh, er ditake, hori da, lehen ahipatu dukena espehantzetan, Egenari delaik, uh, behi bat, laugarren bosgagen hilabetean, umen edaten nahi delaik eta eskua esakzen, senitzen dut bagnean muritzen, eta ardietan ere bai. Bati nola ditzen dute, ere. ume pistea. Ume piste. Nun nahi laborariak. Benaz dut entzuten, entzun dut lehen, taliten nuen. Ume piste. Egen edut, ume egiten dela lagai kabaletan. hemen. Eta ume, dero, hori ez da umia da, baina umeta. Errenari, behaz, kuk ez dugu erreten dien ditan, ba, besta ere bai. Besta lehan, behenik, eh, espanjolaz eta franxolaz ez dira oso politak, ez, embarrazatoa, embarrazoa. Ba. Erdara ez dut, ez suara hemen, dulu, ez dut emen, erreten dut ez behantzetan, behaz, alderdi positiboa. Sime utarrez erreten zen okupu eta lehen erreten zen izorra, etzen izuzi. Hain, <tututu> <tutu> <tutu> kambiatu da, piskabat. Izoraduk eta <tutu> <tutu> espanxetan? Bai, okay. baina yo... izorra izateko izoratu okay. <tutu> behar da. <tutu> lehen izuzi <ichu> izuzi. Eh? <tutu> eta <tutu> nola da Marea Xontal Castero, ez da erretzen izan? <tutu> izorra de la Beldurrez. Baina ez este esta, e, esta listi, Buken, es es es Gero da kamiatu erdas bezala izbatzu uh, alosen gai hori buruz kamiatzen dira hoiz zer dan hoi jentartiak di kai kamiatzen ora moral batenera ondoio sedo babana erdasere bai embezre eh, itenda eta izbaditza dela kamiatzen erranaya ba, ba emiti meti kamiatzen da zure ite duteko ditu tromp koditu, trompa, mm -hmm. koditu Uh, Espanola da, eta eh? eh, eh, eh, da, eta eh, eh, eta eta eskorea zerretzena izo razia. Uh -huh. no. Joditu? Baina, ba, ba, ba, ba, ba, galtzen duzu, emetik emetik. Orden, delako uh, esmehanxetan, leku batzuetan bezte lian, dudan iz, nago ezote denerua ikasia hiperkorreksionetzen dena, ordu egiten dute. Nik or, Kabeletana asiko nahiz, dun egeten du delaik, ezta egan nahi egnari delaik. E, shalduna dena edo ardia asorduna ezta egnari. Umea dauta onduan, bizirik. Egedaraaz da hori izuite. E, eta, godean, shaldzen balin badut, hak du baliorik ahondiena. Behi shalduna? Hori da, ama bada bizirik, ondi pasatu da. Tipia badu eta esnetu gutan ho lehen horgeitasoit aldiz egari zeno bai, esperantza bai bana berdin tertatuko zaio zerbait horen dun dueetako ez zen bizi zeai. Oden rduun Estatik. Hoai ari da hori zabal ustez eta esperantza gaitea ez delapolit. Nu baiit bada gai bat horri lotua uh, tamtu. Nola, kantu kairretan adekzenean, eh, neskatila dazteat, beaz ezbehan txetan diakzen zirela, uh, dazteit, uh, plazatiat zirelaet, eta, eta aurra daltzen zutela nahitara. Mm -hmm. ba, ez, oien, Bortxaketa baten ondoi ez nun bait. Bai, bai. Oben duna huazen uh, beti neskatila, ez gizona, eta tribunaletan eta anitzetan bazirean aferra hoiet, ez egiten zuten aur ukaizte. Auer ukaiste hemen egiten diendetan, kabaletan egiten ilohtu. E Ilaurtu. Il eta ortu, ez da izak. Ez da hil xohtu behar, hilik xohtu? Ez da kit, ez da kit. Nik ere ilohtkaari, ilohtkaari, entzutendu ere ilohtka bada, bada, bada Gabriel García ilohtka. <folklore> Bada... ...Bruzzeloz, uste dut, nola da etxenda, uste dut, ua dertatzen den... Eh, ...tipiak galtzen dutela, ilokkari. Behas, be ilokkari gendetan etxen egiten. Er Uai, erdara zere, la voxte mahen zen anitza ipatzen... ...Simonovailen de Moran xartuzen lege bat, eta bon... ...bana lehen egitzerdika ipatzen zen. Ukaiste nago ezote den eroizzi gane du auktititziak ampera. Uh -huh. E-dotsi, oai, bestalean eragetena, eta suet, e-jadotsi, zer da? Yeah, uh, en, Enakikek erraiteko eztekeat, eztekeat, eztekeat aski egarri. Zuten dut, zerbait uh, joanen arraztia, eta errora arraztia eman ez da? Ah, zuhaintziak egotxi, hoi bai? Hori. Hori, uste uz, dut dela bestalean eragetan maitute bota, auktititzia. Eta nart... Ez edo uko, uko notu edan den estatik. baina ez dugu erreten hilohtu diendetan. Ha, aipatzen dut zer den uh, unen induruan baita. Ha? Eta delako aipatzen behin nuen kantu kaiek batean, persoariek anitzetan trunatzen zuten. Dutio, derla induruan eta nestatira bat lisan bateke, edo lisan batekarreke, edo da, Eta erreten zuten zen eh, eh, donaistin eta entzzonitutettu bat epansu epantsu haut. eta epantsu anpe eman da horen uh, ergeiteko banaen neustez, ezta hitz bogeita. Bez ah, yeah. yes, badira hitz handana batzu aldi batetik edo mazte edokabale. indurtu ohitz batzu nola den euselki bateti besttera ere handiatzena erdi lehentsa, Eta aur eta ume. Baina, Zerba egitzeko, Charles? Espehantz eta or, nola egiten den. Esperan, eh, bat eta esperantza egiten da, er, pilotan. Gennetut, ez duktizuna idetia dela eta espehantz ere bai. E, Triste da, baina duela, zama turte hemen Ebilzen baiz ere mercenarioak eta hemen lo diendea refugiatua garbitzen, egiten, bat, e refugiatu bat, rapatua izan zen, bisikriga izki hospitalian, klinikan, izena, izen e eta galienzakoten izena izena, izena eman zuen, eta eskondua, eskondua, aurritu behote zuen, egan zuen, ez, bat eta esperantza. Ez, ez da galtzen, <gülüyor> es, e esperantza hori lotua da, gitekoa den zerbaitekin. Ogen arabera, ez dakit, hitz horrek esperantzari baduen uh, irauteko. Hema tendu aurru du nari dela uh, zabaltzen, uh, eta horrekin badut beste bat orra uh, suportatzen ez antzu, uh, antzu behar dintzte eta antzu ez da hori, etzen. Antzu duk ez neik ez Hori bera, baina hori egiten hote aurrik izaitan alaztuena eraabazikrude es. bon, <tutu> e, eta essoltzenat ere eta gehienek hala konpennintzen dute ugaai. <tutu> Geo erdi joge, droledek zen eta erdiadek osuaren, zati bat orginzego nahi du ah. Baren delaik eh, haura jok bi pertsona ama eta bestia osota zuma baderaatu ohi erdi. hor ah, egiten ez ote den trobopoko ezre egiten dena Frantszioez. Eta erdi atxiirabe da erdi ez, eta herdi atxi zen baiz ere itusira egendatak ere hertzen dela. Bada hanmpatzen eta hertzen letzen. hersi eta. Hori zeraz bere zeragatzia, ez? Mm -hmm. uh, pilota egitzen, oso ez dutuste, ez ta dit, ez dut espirrasori. En sutenduturi erdi erditzia. Bago. Ez ta dit erdaraz ere egiten da beste zensus batean zenbait moti edo bi urte emanesan bestellan egiten dute ene iparreja da espainolez. Un xaras bi dira eta bat da. Biti bitti da, eh? Bi eta bat eitea da hon tokario. ez ta eta nahiz eta gaizasu maitez jakin halaike lania nahiz eta liamtzialak betei labete shay aukenduk bai bai bai deru ta undierua jesus jesus ditu mama mandoka ditu mama mandoka utzu mama mandoka ischkan iratia Pausiba tutsumandokar runta uh, nurekin aren, bezt uh, aiturtuko dut uh, ztaki dala gaisa handik, oien zunendugun artista huntsaz, baizik eta Olatz Salvador deitzen dela, zintzilik diska bat elkideikula eta badela hortan sustraiak deitzenen ahide bat, hua haitatu dugula charitz jervate bat du diskaena salian, ametsa zer oteden galdetu zen idan suk behin. Nik jakingo banu bezala. Hala, eta beraz, zintzilik diskatik hartuik olatz salvadoren kantabat sustraiak. gitenda andi billa katzean preso bisidenak vertigoa batean lurretik alde Bezala, sustraiak estaltzean, galdu gara bidean Erro eiekoak, ezinbestez, hernatu zaizkie Hora indik ez dakit, baliote dute aberaz, e, jungitin pausu hau entzunnik Juan Mari Tore gana Juan Mari Tore aldaiekin lehiho bat, idekiko dugu aurkestu beharik badinez Juan Mari Tore aldaiek etxakin menajakin egun kaia ohiaen administrazioone kontxelian barnen izantzela egun kaia zeratuik izantzela eka arestatuik izan zen eta torturatuik, eta torturen ondoioz, oai minbizi batekin dugu, eta horzaz gain jakin aldizkaiaen jamaile uh, izanda urtetan, eta eginko egunean nahiz uh, minbisi horrek e, neketzen den bis, eta, deion b-bisia idaztene jeraiki du, eta yuskaen setioak e, libri bat idatzi du, eta astertu du Espainiako ba, idatzietan nulako ikuspuntia agertzen den yuskaen unguian pentsa zenezakien bezala, ez da ikuspuntu eta ik goxuena uska entako. Juan Marito Realdaien gana bagut zaitzela Ichi... Juan Marito Realdai, egun on? Bai, egun on. Ordon, berriki plazaratu duzu, gaztelagaz, liburu bat, deitzen dira asedio ale euskara. Oren itzulpena? Nola izan ahalitzateke heben ipar euskal erriko irrati batetan da gau de? Ba, setioa euskarari. Euskara ezkuntza setia tubezela, e, e, kampu indarrek e, bertan jozen dutela, eragina dutela, bai... Uh -huh. A maior euskarari. da, ori, ori da, ongi, ongi izango zu bai. A <laughs> <laughs> maior euskarari. Euskeraren a maior. Right. Ezanduzuen eh, castellaniaz dago, castellaniaz dago bai, baina frantsesez ere baditu ze pasartiak, eh, irauntza frantsesari debozkionak, eh frantsesez eh, daude. Alegia ja, beren ja turrisko hizkuntzan eh, jaso eta jarri ditut beti eh horiek. Orduan, ibilizara, libruz-liburu, artikuluz-artikulu, hala, ikertzen, sagu e, bat bezala, ber non zer agapatzen ahal zen, e, ba, e, euskaraz agertzen ziren, bueno, e, esan, zain graziosoak. hori da, egin duzuna? Bai, bai, bilketa lan bat dago, hori harrian. Harri e, e, aspaldiko gainera, lehen azin nintzen na, eta Ezan eh, behar dizut eh, bildu dudana, adina edo gehiago kanpoan eh, utzia, eh, errepikatzen zelako edo eh, autoria bera etzelako oso garrantzizkoa edo, edo abar. Ez da? Baina, bik eta lan bat dago, orain. Brik eta lan bat lehen lanak. Ja. Gero, interpretazio lan bat egiten dut eh, horren gain, ez da. Ja. Zen eta gora gertzen den korpus hori, hain eh, uniformia izatea, hain bateratsu txu jotzia bazuetan, Arritzekoa da, ikan eh, botik begiratzen duzunean. Eta orduan esan behar duzu, honen atzetik zer dago, Gibelean zer dago. Ja. Eta horren bila, ebilira ez, beraz, bada, azterketa sozio bat ere bada. Uh -huh. Auretikan, an, kasik antolatua izan balitz bezalako, olako, jente ideia mulxo, zerbait badago, hor? Bai. Eh, Nunbait, eh, atzean, hor, zutabe bat bezala Euskararen kontra. bai eta e, nola e, beraz, konplot edo kospirazio eta horietan nik ez dut sinisten, eta ez dut pentsatzen egon denik e, alako estatun mailan edo ez dakinun e, alako e, zera bat e, ekitaldi e, luz eta undi bat e, Euskararen kontra jautzeko e, arazoa uste, beste nun baiten aurkitu behar da eta aurkitu behar da beren sakon, e, bai, sakoneko pentsamentuan eta bera zergatik erraten dute, erraten duten hori eta gau, eta orduan kontuatzen zera bereik izkuntzari buruz ze ikuspegi daukaten eta ikuspegi hortatik ba, ondorio hostatzen da esaten dutena mm -hmm. Zer da, e, abia puntua, ikuspundu etnocentrika, etnocentriko bat, e, Frantzia eta Espainian artean beita euskaleriak, gainera biheri alde hoik kolonialistak izan dira, eta beraien e, indar ekonomiko eta munduaren gaintiko famak horren, gainer, horren gainetik, horretan eraiki dituzte, Kolonialismo horik badauka zer ikusteko, jakinda ba, atzerrietara, eta han, hanko indigenio, eta nik dakita zerri ere indarrez zardera dela bai frantzeza, bai espanola. Hemen ere, zerbait holako bada, holako kolonialismo baten nostalgia bezalako zerbait? Bueno, em, eman segun em, funtsiak, barne-barnean, agian jarrera bera dela kolonialismoan agertzen dena eta hemen agertzen dena nebadozu. E, hemen ez da kolonialismoa, zeren eta beraiek, beren lur eta beren eremu eta beren kultura bezala hartzen dute. Besteak konkistatu egiten dituzte, edo konkista hori <gurri> komatxuen artean hartu testa, eta han kolonialismoa bihortzen dena, Afrikan, frantsesek edo e, Espaniolek, Ameriketan, edo bat. Baina pentsa mentua, azken batean, orokorrean izkuntzari dago keonez berbera da. Eh? E, nik uste, e, da azkenean badago hizkuntza bat nagusia. Eta hori, hori e, da unean-unean goza bat, bat da irautzaren hizkuntza, edo bestela izaliteke e, kristauaren hizkuntza edo da, beti da imperioaren hizkuntza, Edo, bina, beti da izkuntzen nagusi bat inposatu egiten dena. Mm. Eta beste hizkuntzak orduan, honen inposak ondoren, honek lurra hartzen duenean, ba, gelditzen dira, e, ez ondo, ondo jakin, ze estatusarekin, ze funtzio bete behar dute. Beraz, diglosia, derrefent ez da gizarte horretan. Zeren eta izkuntzen nagusiak funtzio batzu berak hartzen ditu. Funtzio nagusiak berak hartzen ditu. Hau da, eh harremanen funtzioa berakartzen du, Kulturaren funtzioa berakartzen du, Eskolaren funtzioa berakartzen du. Administrazioa, administrazioa berakartzen du, nozki se ez. Eta zer gelditzen da orduan bai hizkuntzerentzat edo okzidianiarentzat edo bertoliarentzat, zer gelditzen da. Zen eta politika eh estatualdetiko politika berbera aplikatzen zaie, pentsamentu aldetik begiratuta, eh? ja, ekintza, gero ekintza pribatuak edo ekintza soilak diferenteak dira batean da bestean, baina zer gelditzen da? Ba, gelditzen zaio. Hori ez den beste munduat e, bizitza pribatuarena, intimitatearena, edo inkluso poesiarena, olerkiak egiteko eta hortarako gelditzen da baina arrazoia, pentsamentua, eta hori... Orterako e, beste diskuntza horiek ezteako telekurik. Mm -hmm. Eztaukatu elekurik, eta eh bueno, ore, está kit noren e, orarak hasoldi tutsuni izango dira idazle, intelektual, kasetalari e oiek beren burua suposatzen dut maila batetako jentarteko kide bezala hartzen dituztela eta bueno, ni gogoratzen naiz eta txikitan en, en, en, entzuna eh sexsara, tontoa zara ala euskalduna. Hori, esaldi bat, eta beste bat, bazen, hasparneko e, politikari batek, esaten euskalduna zen, euskara bazakien, eta esaten, ah, bai, nik euskara hitz egiten dut, bai, nire zaku Olako, ez da egit, umore, mingariak eta topatzen dira zure, no, no, bai? Aniz, aniz, aniz, Olako, a, dago etengabe, pentsementu hori adirazten dutenak, eta inkluso horrela edo antzeko formulatu egiten dutenak, asko dira, eh, asko dira. E, nik hemen biltzen duana dira 22 nora izango nzesukei. Bizati nagusi, bata da legeak. Lege aldetik sei jokabide izan du estatuak, estatuek. Kasoe honetan euskararekiko, eh? Eh, aldetik edo eh, eskola aldetik edo bar. Eta gero intelektualek, kazetariek, e, gizartean nor badiren horiek sei jokabide izan dute hizkuntzarekiko. Eta konturazen zara Egiten dutenak gauza bada, eta da, e, agintearen edo boterearen jarrera eta joera hori indartu. Beraz, legitimatu egiten dute, e, estatuek egiten duena. Beti, legitimezaila da. Eta nien hola, e, ba, <laughs> frantziako, e, ba, bueno, sartre eta hoien... E, joerakoa, salea izena izen beti, eta intelektualaren egitekoa eta eh, hori beti ikusi izan dudan, eh, agintearen kontrako edo agintearekiko kritiko izatean nola eh, ikusi izan dudan beti, oso harraroa gertatzen zait, beti intelektualak, hemengo intelektualak izatea agintearen bermatzaile, agintearen legitimatzaile, eta sekula sekulaez, ba, demokraziaren, eta zene, eh, oinarrizko jentearen, eta Hori oso oso harrigarria da eta liburuan hori etenga bagertzen da. Ta zugu aipatu dituzuen esaldi horie bezalerakoak, baina daude 100 daka, eh. Zemen, ja, bat esaldi, ni e, bildu ditut eta 100 dira zuk esaten dozun bidetik. Itzunan nan nan doka. Ikuskan ikaldiak. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Zutitza egun, Jüzef Karikabertsibarne, hein bat ez sagutu duguna, eh? Haleike haue, ez hau, eh? vai, vai. hau uh, otan ez sagutu duguna. Eh? Mm. Kampuan urso, etxen otxo edo bele. Hoi, uh, ba ez da kehanik eranik egek... Euskalheri uh, uh, hontan bat dugula plazagizunak. Eta beti ah, hau se, eta hua se eta hola. Eta egiten kampun. Hey. Eta beti... E beitarte unaotan yakasten die. Solamente estakiaio etzen beti beitarte una dien, eta hoy bon probatutuk suma italiz hugenkarieg die la etzen eta kampuna o en meneko eta vagik erriaixa eta batzarri un ta ikarra giko talentak bai. I sigarri el eta horraki La... Ben be be mbya un chui kujasten right. e, eh digo mm -hmm. nik sea eh eta respetia eta delacióne que sala que está aquí eh, Salvador bezala, cobla animala bena, eh etxen, gizala, ki sala que son Salvador dai Oh. Ay, que son ah. mimbea eta la como esto bena bye. eta bon etxaun huee echen echan bon si echelanei naisalia ani cholako vasitiaqua Bai, bai, ah, bai, bai, bai, bai, bai. Su maitaldi ze eh, la waihani basian merkatzale laketa guzti ez ez eta echen la nine. <laughs> <laughs> Etoyo askenik Gou eztankaluz e san deputatu hoi, hoi emazten, eh, emaztenk, eh, emazten, eh, dutien gaitza hoik, beak auzarki, gu egizan galantet estekiatze, egeo oh, emazte uskuhunkitzen eto hola auzarkiai, he? Eh? Udu saik, ha? Eh? Udu oui. e jaun handiak. Oui. He? Eh? Oui. Geo haladuk, la sal euh, mintza aiza dela, tabadak eik euh, aiza komechakatzen dela. Oui. Galanta? Galanta, oui. maa Rebondio san konfesio. Ah. <risa> Gibelin, bof handi bat. Bai, bai, bai. Etigo, hola. Etigo, eh. nik ez tekeat etxen nula dena. Eh. Mm -hmm. eh? den e. Handi, ni usteat handi den etxene. Bai, bai, bai. Gantio taik handi. E, baina eh, bon, etxen ez tekeat nula den, baina holako egitatik, aleike, festekeat. Bai, eh, ba. hoi egiaz... Uh izi garririk, eh, eto holako jentik hoiek botzak biltzentie, hey, hey, hey. eh, jenten kofi antsa badi, hoien ondun juiten zerbait behar dialaik, nien ikus ondun ebil, uh, batuk uh, benzinku habeititie, hey, hey, hey, hey. hey. eta hola, idu izaitkabai. Egenko erranakia man gitik, egenko asian ordine, etxen urso, eta yes. kam, kampuan urso, etxen hey. otso edo Bele. ichuna <tipa> ni chimando kai ichuna ichimando kai ichuna ichimando ko ichuna ni chimando Doitu ja doi ah, Juan Marito Realdaia kaipatzen zeik nula gaiska gaizua eta gischaldunak ber soñean ba estakit uh, gutietchi Edo gola zakagunzi bazterrietako jokin bezalako mintzaile zikin batekin mintzo eta go bena guiamini bat odol freske aremaiteko eta animatzeko edo jarotzeko eusskaz hai egtin unana nun Xabierleen eskutik kontrapas. Garaziko erria, Benedikandadila dila Garaziko erria, Benedikandadila dila Euskarari emandio, behar zuentornudia, entornuia Euskarari emandio, behar zu entornuia Euskara Euskara jaalgia di plazara Euskara, Euskara jalgia diplazarra Berttsien dekuste zuten ezzin isskriba zaiteen pertseien dekuste zuten, Ezin iskribaz aiteien Hora idute porogatu Engainatu zirela Hora idute porogatu Engainatu zirela Euskara, Euskara Iagi ia, aditantzara Euskara, Euskara Iagi aditantzara ditanzara Berttzea koroki izan dira perengoienradora bertzea koroki Orai jura iganenda, Bertze ororen gainera, Horai jura iganenda, Bertze orororen gainera Euskara Euskara jalkia difundora Euskara Euskara jalia difunda. Orain da daño egon baiz, imprimitu bagerik Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik Iengoitik ebiliren, mundu guztietarik Iengoitik ebiliren, mundu guztietarik Deus dará, Deus dará, alegria din dançará, Deus dará, Deus dará, alegria din Deus dará, Deus dará, alegria din dançará hausia entzunik, eta haigun jakin ez dukegula gotzon baran diaranik bestelanik bazian, eto ordean yuskal idazlek, yuskal kantagintzan utzidutien tekstu eta zestugu haikin solas eginen hain orduz, nuaz baita raiteko bethatsu joki napalategien jungia, artzainak mendialat baduatza, eta artzaingoa yuskal nuleeran esake, yuskal laboantxai e realitatian uano horda yuskal fantasmagorian ebai, eta bestiak beste hain solasetan hozartuko gia, ebe uskal histegia ne, arrastroan danabat utzi dutela artzainek, edo artzaimundiak, besteagoik gabe jauzia, jokin apalategien gana. Bitsi Artzaia eh, luzaz eh, mendian Ibilida. Mendietan. Mendikatetan. Mm -hmm. e? Artzaien e, mundua e, mendiari lotua egon da. animali hoiek eziak zituenak, kontrolatua zituenak e, mendia gotatzen zituen. E? Beha, behera, xa ongelitzen mazan ere, eta mendiak janaritzen zituen, e, e, mendiak onditzen zituen, eta horiak profitatzen zuen. E, Pentsazazu, Euskaldunok e, hartzantza bizimodu luze bat eukidegu. Hau, adibidez, koldo mitxelenak, e, izkuntzalari famatu bat, ha? eta donostian dago biblioteka bat bere izenean egina dagona, e, azertu zuen, eta esaten zuen, pentsa, e, hau, duela, ba, mar, berroi urte, e, Euskal Iztegia, adegia, euskeraren hitz guztiak hartu, dauden guztiak, ezautzeko guztiak. Eh? Iztegia, adegi, bestetik, danak, danak pilatu. Ta azterzen azten bagea, e, esan dezakegu, itzoiek zei bizimori lotuak sortua diren. Itz bako itzak bizimoduat e, zehazten du, adirazten du. Bizimoduati lotua da, edo da, e, arrantzari lotua, edo da en ekazaritzari lotua, edo da hartzaintza lotua, edo da industriari lotua, edo komertsialari lotua, sa, bakoitzak, bizimodu bakoitzak hizkuntza bat ekartzen du. Uhm. Ulertzen -huh, dezue, eh? Orduan, guztioi pilatu zaagun, guztioi jarritzagun, eh? eta analisi bate izagun itzoiena. esaten zen 1960a euskerarena, hartzaingoaren hizkuntza da. gauk gero habitzen duguna ere bai. Bistan da azken 50 urte gutxotan euskara egin du urrats erraldoi bat. Industria, komerzio, bizimodu berrie ibultzuko, osea, karga. Proporzioa koan jakin ari mituzke, osea, anitz aldatu dira. Osea, iraultz bat eginda. Danok ikusten dugu, evidentea da. Eh? Lehen, Len etzen z sinbat itz berri erabiltzen degun, sortu degun, gure gaurko bizimo eskatzen digulako izendatzea eta e, ibiltzea. Mm -hmm. eh? Mm -hmm. eh? orduan baina eh pentsatzeazu, eh, eh oraindela 50 urte, 50 urte Oandik, euneko kalkula, bere kalkula egin zuen hizkuntza euskera zena gara hartan oraindela 50 urtean. Osorik hartu ez. 170 azalak. Artzaango bizimo duari loturik egindako hizkuntza. Oan garrantzia eta zen luzez izan den hartzaango hartzaileen mundu hori. E, e. Eh? Gukoan desagertu zehar ikusi dego, berezikin mendiko hartzaioiek. Eh, gaur badakigu, etxaldetan, zenbat, eh, etxalde guztiak ia badute, bai, Benafarroan, da bai, bai lapurdin, da bai, sugeruan eh, ere, eta beren ardi beren eh, behiak, beren, eh, ba dituzte, nola ez, bizi modu egiteko modu bata. Mm -hmm. Baina, garaibateko mendiko hartzai hori, eh? Hortara profesionala zana eta hortara emanat zana, eta hori or bakarrik egiten zuena, horiek gutitu dira. Mm -hmm. geho, egia da, aldatu dira, ze, gaur badira autoak, eh, badira eh, hainbat makina eta zea, erresten dutenak, ez eh, dauk eztu ibilibarrik, eh, kabaloien atzetik, eo, ze, lehen bezala, beste erresten du, dan aldatu da. Mm -hmm. eh? Gue inkontzientean, hartzaia zerbait da, oa bueno. Bizan da, orduan guretzat artzaia, artzaia da e, personaje mitiko bat. E, artzaia e, karritun beneficioen gaitik. E, e, Gure bezala beste gizarteri, eh, e, historia luzea duten gizarteo. Eri, mm -hmm. eh? e, e, danetan artzangoa izan da lehen lehenbizimodua mundia. Greziako mitologia erotek e sortu da? Dena, dena. Mm. dena. Baina Europa zehar asean danean artzaingoa da. Haur Ar duen e, artzaia, claro, pizondia du, eta nola esango nuke e, e, zuek entzuleak, ezagin nola sentitzen dute, baina nik artzaia zehazten dutean nere barruak kolako alaitasun ze bat hartzen du. Artzaia maite dut gaur ere. Mm -hmm. Alta zu beti geletan egon zira, enuniversitateko gara bai, Egia da, baina... Eh, adibidez, nire amaren aita, eta ezta bat erorun, nire aitona, baina amaren aldetik, mendikoa arzai izan zen bizi osoan. Mm -hmm. Eta, ez dakit, badutola barruan esateizut, eh, eh, zeabat, pisteen zaiana. Mm -hmm. <laughs> Gauzak izu herria dira, horre, dikiz duena, azpi konzientzian duzun eh, faktoren zea hori, eragin hori. Mm -hmm. Eh, eta gaur aztertsen gauzak ikusten da joan eh, errespetu izugarria diot. Errespetu mm. izugarri diot, e, ze hori. Karo, hori dago mendiari lotua, osti partitu gera. Me, me, me. Eh? Orduan me, me. mendi bizimodu nagusia artzai artzaintzarena da. Mm. No, artzaintza aldatzen joan danean, orain egiten den e, artzaingoa e, beretan dago. Nekasari lurretan dago, nekasari lurrak gehosta gehiagusten joan gera, eta gehiago iten dugu ba, ba, ardiekin, o kabalekin, behiekin, oesteekin, oza, o sea, ibilioiek ba, zerbaitetekin ateatzeko, eh? hori egiten joan ganez, mendigoioiek gelditzu zaizkigu berriz e, urrun eta e, naturan guretzat e, garbiak. Olimpo, gore olimpioa dira. Bai, hori da, eh, gure olimpioa, ol, olimpikoa hori da. Mm, mm, eh? mm. eh, eta orduan, eh, karo, mendioietaratzeak eh, atratibo handia du. Mm. Atratibo handia du. Eh? Baina, hortako, ez atenizuna, oso importantea da, gaur, badegula hortarako denbora, denbora, azteko, eta, Eguneroko bizitzak eskatzen digun hori, gure bizimoduekin e, ba, betetzen degulako. Eta hori dut, erreztasunak ematen dizkigu, ba, hainbat e, egun, hainbat e, e, aste, edo hainbat ordu, hori ba, dedikatzeko. Hori e, gure plazerraren e, espresio bat bezala. Eh? Eta eh, jendea sartzen danean eh, mendiko kultura hortan edo mendiko bizibide libre hortan, ez azagun. Eh? Kontuz, ze menduko kultura oso gorra izan da mendikik bizibe hartzanean. Jokar bizibarrik eztegun ean mm. Dio, hor, bizi mendikik, baina mendira atzi hori eta mendian plazera atzi hori. Horrek eh, ba, bultz egiten zaitu, behin sartzen hortan, hortar atziak gehiago ikuzte ikuzimezte egitegu gaur zenbat euskaldun dago adibidez asiako gohimendi joan direnak eta hori bezala munduan zehar diren gohimendi hundien horietan expedizianizbada bada, jendeaniz bada hortan mm. eh? hori hori da bueno esangoen duke pixka, kompetiziora eramatea eh? lehen le naitu beste egomatean esan dugun bezera kirolen mundu horren sea bueno a horio kirol bihurtzen da hori mm eh eta ja, ja, ja. eta barneko bakio hori agian estaltzen dago. Hori da, hori eh, da. Horria sartzen gean konposizio berezi batean. Mm -hmm. Dio, guk hemen, hemen bizi geanok sorion e, handia dugu ze oso hurbil baditigu mendi ederrak. Mm -hmm. e, mendi bikainak. Mm -hmm. Eta orduan praktikatzen aldegu errestasuneekin batzu gehiago beste gutxiago danok degu sensazio hori, danok ezautu de danok e, bizi de Hor eh, eh, duan, claro, eh, mendiaren eh, kultura hori, eh, bere neurrian, eta eh, respetoz, horreire beste gauzarik da, eh, gaur kesatzen dira askotan, eh, bueno, konzientzia, naturaren konzientzia hundia dutenak, kasu, eh, gerozta iritar gehiago mendira doatza, eh, jo, mendian ez dituztea respetatzen, mendiak eskatzeituen eh, baldintzak, Ze badira baldintza, natu, naturaren baldintza batzuek. E, ez, ez, e, ez ikintzea hori. harteko? Ez, ez dugu profonatzen al, hori. Kasu. Mm, mm, eh? mm, mm, mm, e, eta, horre, ikusten den bora guztien arazoiek sortzen zaizkigu. Libre gera egiteko, baina libre egin behar dugu, e, neurri batekin. Eh? Hortarako, ukazio on bat beharrek ukure burua eh, garbi indartzu eta eta neurietan eh, gordetzen ikasia uki behar dugu. Eta, beti errezspeta horrekin Be, Beti bedinara gatoz eh, bedela, z maila bat benegoago, bere burua proiekto.: Hori da, hori da, hori da. z dago eh, infinitoako eh, eh, saltorik. Ez da, goa, ez da orduan mugatua da, eta egia da, mugahorren barrenean e, zoriona bilatzea ongetorria, biziki ongi. Baina, jakizagun, errespetoa behar dela eta neurriak behar direla eta e, mugak ituen zerbait ederra lortzen aldegula. Zertan urrentzen zaikun utsumandoka esker beuenak goe kolaboratzaile izan dien Josef Karikaber Echevarn, Baita E, Charles Bidegen inura hasten dut besteik Ebe Juan Mari Tore Aldai eta Baita E, Jokin Apalategiei daugun arte beste utsumandokatio batentako